921-0881 or online at PREX.com. WRSU Programming is sponsored in part by High Point Auto Insurance, an auto insurance carrier and red bank exclusively serving New Jersey drivers. They can be reached at 877 89 points and online at highpointins.com. WRSU FM New Brunswick, 88.7 on the dial and worldwide at wrsu.org. Seregének seregünk nyomába Megrémül, mert fut a magyar hattól Magyar hatban egy vénzászló tartó Ki az a vénzászló tartó ottan? Olyan tüzes lelki áll állapotban! rajtam kevén emberek el. Az én apám az az öreg ember. Az én apám ezé zálló tartó. Vízben, ahol elhatott a nagy szó. Elhatott kor ágyához fényben. Magóhelyet zálló tette fényben. Egy kínos életgonja, betegség és 58 évnyomja. Sőfeletve minden vaját buját, ifjág közé vadimaj társul át. Ki az asztal. Sága régi terejében. Nincs-e ő táború zajáta, hiszen neki nincsen gazdag sága, féltenek, itt érni egy bébe, hogy ne is soha ellenségezélek. Annyi földet sem mondtam övének, Bérment. Mégis, mégis viszi lobogolják, azok előtt ki a hazát ohojják. Bírpapérment, mert semmivel sem bír, gazdag terem a hazájét. Évi az a maga gazdaságát. Csak a szegény szereti hazáját. Évet, a én voltam te érked, Ekkoráig a te büszkeséged. Fordult a sors, megbózult vég népem, Te vagy hozzá a büszkeséged. Én nem ez vagy, a cserkó Du går a Most jelentkezik. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvi adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. És mint ahogy hallották az előbb, nem tudom, észrevették-e, hogy ez egy édesapáról szólt, a Vénzászló tartó Petőfi Sándor verse, Koltai Gergely zenésítette meg, és Deák Bill Gyula énekelte. Tehát a mai rádióadás alatt az apákat fogjuk köszönteni, vagy fogom köszönteni. Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt Csicseri Lajos, lelkes rádióhallgatónk, sokat köszönhetek neki a rádió népszerűsítéséért, amikor egy-egy rádióadás volt, akkor ő körbe hívta az összes barátját, hogy gyerekek, ma hallgassátok, mert nagyon érdekes. És ő volt az, aki megbírált, hogy az anyák napjára annyi szép lemez beteszünk, miért nem tudunk betenni az apák napjára is ugyanennyi szép lemezt. És akkor én mondtam neki, hát nótás kedvi volt az apám, ennyi van, más nincsen. Azt mondta, de hogy is, hát sokkal több van még. Szóval, na majd ő jövőre. Hát, következő évben sem talált, ő sem talált, én sem találtam, és mentünk tovább az egy lemezzel. És egy idő után aztán valahogyan a kompjúter segítségével, vagy pedig az embereknek megváltozott a véleménye, hiszen Magyarországon is, 1991. június 30 bocsánat, mindjárt megnézem, hogy mikor is vezették be. Egyesült államokba kezdeményezték először az apák megünneplését a század elején. A Virginiai nyugat Virginiai Fairmont templomában 1908 júliusában tisztelektek először az apák előtt, majd 1909-ben megemlékezés túllépte a templom kapuját. 1972-ben Richard Nixon, amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták a megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a a gyermekek édesapjukat. Az apák napja Magyarországon meghonosítása itt van. 1994-ben a Borsod megyei United Way indított mozgalmat, mégpedig Miskolcon. Tehát Magyarországon akkor kezdődött el, még nem mindenhol ismert, de, de ott is már én ezt a egy Magyarországi a jeles napoknak a portájáról vettem le ezt a szöveget, és onnan származnak a vers részletek is, amiket mindjárt föl fogok olvasni. Még annyit hozzátennék, hogy tehát az évek során, az az elmúlt tíz évben figyeltem a különböző lemezeket, és sikerült annyit összegyűjteni, hogy most itt ülök a stúdióba, és tudírozhatok arról, hogy most melyiket tegyem ebből a 18-ból, mert biztos, hogy nem fér bele a mai műsorba. Az édesapákat szeretném először köszönteni. Édesapákat, nagyapákat, leendő édesapákat, dédnagyapákat, akik ö, csendben, de maguk módján nagyon sokat tesznek a családért, a gyerekekért, és úgy vettem észre, hogy itt az Egyesült Államokban a magyarok között Elég jó a kapcsolat a szülők és a gyerekek között, a szülők és az apák, nagyapák és az unokáik és fiaik között. Ez talán egy más indításból adódik, de az sincs kizárva, hogy ma a kapcsolat a szülő és gyerek között sokkal demokratikusabb, egyértelmű, mint amikor én megszülettem, és tehát az 1900-as évek elején közepén akkor még egy elég régi módi kapcsolat volt. Kedves hallgatóim, most szeretnék néhány versrészletet felolvasni, és aztán mindig közben zenét teszünk, vagy teszek majd be. Először Petőfi Sándor egy estém otthon részlet. Borozgatán kapámmal ívott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, jaj, az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb közt. Petőfi Sándornak egy másik kevésbé ismert verséből szeretnék egy részletet, Fiam születése. Ide, ide fiamat kezembe, szorítsam a szívemhez őt, mintha volnék újonnan teremtve, hogy életemnek ifjú lombja nőt. Üdvözöllek, lelkem szép kis ága, üdvözöllek, édes magzatom, Sirásodnak bánatos zajába, beleolvad örvendő dallam. Kis parányom, mi nagy örömmel állok itt és nézem képedet, kell -e még pap, örömkönyveimmel keresztellek én meg téged. Talán még egy vers felolvasok, de ezt, ezt majd a következő után inkább hallgassunk a zenékből. Először most miután egy 48-as dalt hallottak Petőfi Sándor versének megzenésítését, most először találkoztam egy 56-os dallal, amikor valaki az 56-ban harcoló édesapjáról énekel. Hallgassuk meg akkor ezt a dalt. Az én apám, 56-ban folyók között járt az én apám. Akkor éjjel büszke van, két állt az én apám. Ott volt, mikor zöldtek azokról, a szodrok, apám. Az is, mikor jöttek, a dagó a csénapám, az én jön, jön jön, bentő a jól, rabszártó, ő minden megjár, nyitva nyittabor hálából, ott fog be a pofád az én apám. Az én apám. Azóta is büszke a két fél, töretlen hiszel, és már semmitől sem fél, a, a pár. A, a pár. A jó a vár, úgy nevelte mindhárom fiát, hogy ne hagyjátok és hazád, öregember, mégis, hogyha hívnál a hazád, felöltözné, de és Istenben fognak az a bám. Az a bám. Az a bám. Körzött járt az én apám Akkor éjjel büszkebb A kénk állt az én, apám Ott volt, mikor döltek A szokrók látta a bám Azt is, mikor jöttek A tangok az én apám Az én apám Az én apám Az én apám Kedves az előbb nem említettem, most szeretném megemlíteni azt, hogy tulajdonképpen június közepe felé nagyon sok történelmi esemény történt, de úgy éreztem, hogy az apák napja mindennél fontosabb, de azért szeretném megemlíteni, hogy... Például az utolsó szovjet katonavonat 1991. június 16-án hagyta el az országot, és az utolsó katona pedig 19-én. Június 18-án végezték ki Nagy és társait, ugyanazen a napon 90-ben pedig az újratemetésük volt a hősök teréről indulva. Tehát ezek mind olyan fontos dátumok, majd egyszer, amikor ránk kerül a sor az adásban, jövő héten Rózs Ildikó fogja tartani az adást, akkor vissza fogok még erre térni. Még annyit szeretnék közölni a hallgatókkal, hogy jövő vasárnap a katolikus templomban Szent László ünnep lesz a Szent Mise után, verses, zenés műsor lesz a templomba. A református templomba pedig jövő vasárnap összevont Isten tisztelet lesz 11 órakor, és 12-kor pedig a, kimennek az atlétaklubnak a kinti területére, és ott piknik lesz. Aki szeretne a pikniken részt venni, az hívja föl a református templomot a hétközbe. A Szent Lászlóban mindenkit várnak, nem kell bejelentkezni, úgyhogy ott szeretettel várnak mindenkit jövő vasárnap. Rátérve a versekre, két verset szeretnék, két pedagógus apukáról lévő verset. Az egyiket Jékely Zoltán írta, apaváró. Kapuban állva kisfiú, mezitláb, piszkál lábújjal száz lábút gilisztát, Hosszan bámul pókhálót, hangyajárást, hogy könnyebbé bűvölje azt a várást. És végre csengő, áldott kis harangszó, megváltóan és meg, megszázszorozva hangzó, hogy elfeledkezik minden bajáról, mert a kollégium kapuja kitárul. És az utca végén föl. Egyenesedett, nyakig láb, a kácok alján, ott terem, akit várt, s jön-jön hosszú lépésekkel sietve, hón alatt száz dolgozat füzettel. Olyan nagy már, az árnyékból kibomlón, mint egy óriás, tán ő maga a templom, elölkeskenyre gyűlt vadászkalapja, magasabb, mint a nagy sisakja és elborítja, mint valami felleg, mi pöttöm ő roppant alakja mellett, s most lehajol, s felkarral ölbekapja, mint az Isten, oly erős az apja. Gyönyörű vers, gyönyörű vers, ez. Kosztolányi Dezső a másik, a tanár az én apám. Tanár az én apám, ha jár a vidéki városban, gyermekek köszöntik ősz fejét, kicsinyek és nagyok régi tanítványok, Elmúlt életükre emlékezve lassan leveszik kalapjukat, mint az alvajárók, kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek, írnokok, katonák, és olykor egy országos képviselő is. Mert nagy az én családom, nagy az én családom, kelettől nyugatig, nyugattól keletig, nagy a mi családunk. Mikor vele vagyok, fogva öreg karját, vezetve az úton, a szívem kitágul, s szívek közt énekel elhagyottan, szívem. Az én édesapám, az emberek apja, és én az emberek testvére vagyok. Gyönyörű ez a vers is. Kedves hallgatóink, két olyan CD van, ami gyerekek szájából szól, és viszonylag vidám is. Az én időmben ez az. Erről nem akarok beszélni hány évvel ezelőtt, de szó szóval az 50es években mind a két dal nagyon népszerű volt. Az elsőt Bilicsi Tivadar fogja énekelni, és a másodikat azt most nem tudnám megmondani, hogy, hogy kiénekli, mert a nevét nem írták ki pontosan a... a YouTube-on, ahonnan én ezt lemásoltam. Tehát hallgassuk akkor először uh, Bilicsi Tivadart. Lányom a szözi évi Állat kertvel Vitte el apukát Jókat kérdez Ő ott a telefánumnál Hadd mondom el Néhány budi szabát Apu, hadd medd be A elefánt, az oroslám A apu, hadd medd be A elefánt, hogyha Meghívják tejára, az a kormányát dugja be a az Egy kéz szék, Mire felszíta a tejjáját de ha van egy fótormánya, ő neki, apu mondd meg már, nahá. Apu, be? a szám a telepát, az oclán ballandjába. Apu, hogy medd be, apu, hogy a be, apu, hogy be? Apu, meg már, nahá. Apu, meg már, nahá. Szépen mondom Én ezt nem tudom, kérlek Édes, kislány, náj valami már Erre íva, Elteszes elősírni S mással kezdik Most az óvigat áll. a A hogy hogyan megy az hogy Hogyha fát kell hozni néki Ugye erzényes, az a kenguru az egy új erzé vagy régi Az a tiszmedbe, mikor halad esik kell hozzá sód a víz Mi a kegvence a sírva vagy a kisztem, meg ő tejbegrit Úgy ezt penótot ő sem szeret, A bumot meg már hát szóval, hogy megy be a sana telepánt, Az oroszlában magjában A bumot medd a bumot medd A bumot meg már na hát A bumot meg már na Ajka, kérdezz, mint a motola gyorsan Egyszer is el. Hogy a türelem, hallgass, ívám, most ha felelek nézem! Hallgass, Ivarám, édes kis gyerekem! Éva bimszés, sose megy az irány, sose kell már tudni Ez egy jó kis lány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érzi Sose hordoz pénzt, az a kenguru, ott ugye érde hírt, hírt. A medvének nem kell még sem a brick, sem megfőzte egy megrit. Mire így szól, értem én, csupán nem értem én. A puvad meccse, az a madár elvánt, a Apu, balogjában. A puvad apu, a puvad meccse, a meg már a ház. Apu volt meg már a ház, Apu volt meg már a ház. Apu hónat da, hónat a fantázia számba állja. Az én apukám egy olyan. És volt, mint amilyen, még nem volt sohasem, piros haja volt, és gummiból volt az Dombít a harsat, mikor megjelen. Nem félt sosem, sem, ott fenn a trapézze, én jó káztott ő, az szörnyű mésik széj. Nem félt sosem, ott fenn a trapészleteim, munkászott ő a szörnyű mélység szín. Remélem tetszett hallgatóinknak. Ez tulajdonképpen egy színész énekelte annak idején, de azt nem találtam meg. Most egy mai paródista énekelte. Most egy szöveges részt szeretnék felolvasni röviden. Szabó Lőrinc karácsonyi beszélgetés a gyermekről című novellájából. 18 éve vagyok apa. 12 éve pedig duplán az vagyok. Két gyermekem sok örömet, sok meglepetést adott. Érzéseket, amelyek nélkül nem teljes az élet ismerete. Különben kicsiny, még egészen civilizálatlan korukban tanultam tőlük sokat és érdekeset. El be később inkább már csak hasznosat. Így aztán World Wars híres versorának, hogy a férfi apja a gyerek, Lassanként kettős értelme lett számomra. A gyermekem nem csak a saját őse, idézőjelbe apja, de apám, idézőjelbe, vagyis a nevelőm alakítom én nekem két gyermekem érlelt férfival. Hogy mit tanultam tőlük? Néhány megiratlan, összefoghatatlan, sőt, tulajdonképpen hihetetlen fejezetét az embert annak. Dolgokat, amelyek csak gyakorlatból ismerhetők meg, ilyen a szülői érzés, Ilyen a legalsó ösztönréteg megnyilatkozásai, amelyek valósággal az ősembert idézik vissza minden újszülötben. És ilyen az a tapasztalat tömeg, amelyet a család kis kollektívumáért küzdve az élet sok-sok területén szükségképpen megszerezzük. Most hallgassunk meg két uh, magyar notát. A völgőkben belevágott. kedv társ, kedvő édesapár, Jaj, de régen nem volt már. A szívem minden egyes óta. It was the end Tásképpen otthon Nálem nincs jobb a világon, hiába keresni, nem talál. gondolok, mint Szívemben Szparányja. Nincsen szenvedélye, boldog a családja. Vár a déljel, napval, de már adig várél. a gyermekét... Soká, sok a bajod volt múlt félre. Mégis, hogy ilyen sok a, eddig eddig élődem. Mert eddig volna az életem, ami visz. Azt kívánom, négy, hogy nagyon soká. Kedves hallgatók, most megint rövid vers részleteket szeretnék apák kapcsolat, apákkal kapcsolatba felolvasni. Az első Nagy László apám című verséből van. Újjától nőtt a zöld palánta, derékhajtá hajlásjáért dohánya bére dohánylevélből koszoruját ráfonhatja hideg fejére görnyed a tűznél hólé marta Vörös bakancsa kifűzve tágra, Fejénél táncos az Nullákat nyilnak, ez a virága. Következő Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Részlet. Az apám még vidám legény volt, Dalolt, hogyha keresztre nézett, Én meg az apám fia voltam, Ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett, két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen és egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. Még egy rövid részletet Csóri Sándor, reggeli szekérúton apámmal című versből. Megyünk apámmal szekéren, megyünk két kis ökörrel, harmadgurul utánunk, s csöppecske méz a napból. Balról illatos mákföld, jobbról a temetőkert, s romtemplom vörös fala, megkövült királypalást. Most hallgassunk egy részletet, Uh, bocsánat, hallgassunk egy, egy dalt, és uh, Komár László fogja énekelni az első dalt, és a másodikat pedig uh, szöveggel lesz uh, Lakner Sándor fogja mondani. És én, és mégis ez a perc elmondott csak két idegen, A régi élete, volt a Oly volt, hogy minden elveszett, a szívem keserű, csak érted te Én ébresztlek eljön az idő. Te is az a My pimp just Az arcomon a válasz. Fiat hajja a Hangjával simogatott, tekintetével melegítette szívemet. Arcáról maga a napra gyólt. Ugye, emlékszem még, hogy neveztél engem akár. Szíved minden szeretete benne volt az a szavadban. Az én fiam és mennem a gyermek idejének örömmel válaszol, Ő az én amire. Csodálatos egységet alkotunk mi ketten, ha daroltál, én is veled a Ha szomorú voltál, titkor én is veled sírtam, és volt okod a sírásra, mert az élet sokszor kegyetlen volt hozzá. A sors nagyon sokszor súlyos értékekre A tetintve, belőle erőt nem mentünk. Minden akadályt legyőztünk, miközben, de minden harcban egy darab, ott maradt a szíve. És jött a nap, amikor tudtam, hogy nyugodtan sírva borultam a vádra, tudva azt, hogy ez az utolsó kör is elmúl az életem. Te akkor még nem tudtad, de velem együtt sírtál. Akkor megígérted, hogy soha nem hagysz el, mindig belemélszed. Tőlem azt kérthet, hogy egy dallal emlékezzek mindig rád. Apám most emlkedve szól a dal. Tudom, egyszer találkozol a fiaddal. Találkozol még a fiadal. Kedves hallgatóink, elnézést a közben a Marina. Marina került be, mert az egyik CD nem akart elindulni, és itt közben nem szabad üres járatnak lenni. Folytassuk tovább akkor. A következő vers Kafka Margit, apám. Beszélik róla különös nagy szeme, opálos, idegen, északi szem, távolból révet mindig eltudott babráni fél napon egy tő virággal a gyönge finomult, kényes nagy szirmok küszködő illatát az asszonynak is a lelkét kereste, képeket gyűjtött könyvet, régi hímzést következő vers részlet Kosztolányi Derzső apám két pár cipője volt és két ruhája zord volt nem ismertünk fölnézni rája, de néha este ellágyult, megolvat, nyitotta nékünk az ablak kilincsét, s megmutatta mesebéli kincsét, az őszi égbolton a tiszta holdat. Még egy verset Szabó Lőrinctől az apám. Apámtól féltem, zárójelbe anyám szeretett, Nehéz erről beszélni, rengeteg fájdalom lökni, s fogja a szavamat. Sokat szenvedett ő is biztosan, magányos lélek. Ötse bátjai, mind pap, tanító, nyomdász, s nényei, apja, nagyapja. Ő meg kimaradt a negyedikből a latin miatt. S kovácsnak ment a malomhoz, aztán a fűtőnek, és korán megnősült s nem találta helyét a világban a sok keserűség, ami benne volt, megkeserített bennünket. Több mint négy évtized kellett hozzá, hogy végre szív szerint békét kössünk egymással újra, mind mamád dérlepi, mind kettőnk fejét, és hozott össze a rettenetes év. So kind. Tégyi lelkem mélyén me in fénylő szó Bapa. Bapa. ugye hallasz? Papa, ugye látod? ugye látsz az én? Ha mond, hogy itt vagy, papa, ugye szósz majd, papa, ugye nem hagysz félel teppé. Elíramló éveimből millió szebbán, vár, nézd vissza rám. Hová tűnt hát a pillantás, amelyel tőlem búcsúztál. Az én most mert A törve az is sok bolygó hangján. Emlékszem a könyvekre, a hitre, melyre te tanítottál. Te van-e könyv, amely segít meg Oh pa Ugye pa Szeretke We can Az idő nagyon elszaladt, szeretnék még egy-két rövid vers részletet. Faludi György, apám ébresztése. Szobádba zárkóztál, a hegedültél, és én, taknyos fiad, a kulcsjukon keresztül estem, térdre ereszkedve, ahogy a jeges medve bőrén álltál, és szeliden áladat a hegedű fájához nyomtad, Míg Bach partitáját játszottad Úgy emlékszem mindig szépen és szívvel Olykor azt képzeltem látni, hogy játék közben könnyed is kicsordul De ezt sosem tudtam biztosan Juhász Ferenc apám Már az ujjam hegyerezket a sűrű szívdobogástól Futkosok, mint anyját vesztett Csibe, sírva, csipogva, bolondgyerek, gyerek, bolond gyerek, Itt keresed az apádat? Még egy apás vers, Kol Kosztolányi Dezsőtől Részlet az apa. Mi gyorsan távolodsz a nagy időben Tőlem, fiam, már Idegesen kelsz föl az ebéttől Eltűnt szaladsz. Újságot olvasol, amikor beszélek, Kurtán felelsz. Barátaiddal vagy, üres a szobád, Üres a lelkem. Nem látod arcomon botor szerelmem, nem veszel észre. Most következik egy dal a messziről. a van a szülőfarom, jaj de messze elkerültem, onna, álmaimban visszatér, vad virágot csókolni ad, vagy virágod kis kertemmől, csókot pedig az én egy jó anyám. Egy magyar gondzát meg önmény, az én drága édesi jó a pár Boldog vagyok én ilyenkor, magam előtt látom jó. Az én jobbá, de akkor egy hangot hall, édes fiam, érj a földre, virágod, te De akkor egy hangot hallom Édes a földre A dirágot s hintsem, sír a a Hát sajnálom, az idő nagyon elszaladt, úgyhogy most már összesen arra van idő, hogy minden édesapának, nagyapának, dédnagyapának kellemes napot és boldog jövőt kívánjak. Két költő is ezt fogja önöknek kívánni, Adi Endre és Nagy László. Hallgassuk akkor most őket. Viszont hallásra jövő héten, amikor Rozs Ildikó fog jelentkezni itt vasárnap este. Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, Üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdése választ őküldjön, hogy hitem séjened üljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett élete. Nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. occurred on